Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyna Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahume la ilma lana illa ma'alamtena innek ente l'alimul hakeem Allahume alimna ma'yanfawna wa anfa'na bima'alamtena Wa zidna ilman ya Rabbil Alameen Allahu Jalla Jalaluhu Nashaim Gospodaru Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga osim njega, dželle جل jednog jedinog, njega koji je utočište svemu, koji nije rodio i rođen nije i kome ništa nije ravno niti slično. Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru našem, gospodaru nebesa i zemlje živom i vječnom, onome koji čuje naš govor, koji nas vidi, koji poznaje ono što najavu iznosimo, I što u sebi krijemo Molimo te gospodaru naš Tvojim najvećim imenom Kojim kada se dozivaš Ti se odazivaš Molimo te tvojim najvećim imenom Kojim kada se traži od tebe ti daruješ Allahu gospodaru naš Molimo te da nam podariš imana Iskrenosti I bogobojaznosti Koji će biti pregrada između nas I griješenja prema tebi gospodaru naš Molimo te da nas učvrstiš u pokornosti tebi, kojom ćemo se umilostiviti tebi za dobiti tvoju milost i ulazak u džanet. Molimo te da nam podariš i akina, čvrstog ubjeđenja u tebe, koji će nam ako Bog da sve te gobe i teškoće na dunjalku učiniti lahkim. Allahu, gospodaru naš, molimo te da nas sačuvaš svih iskušenja koja ne možemo podnijeti. Molimo te da nas sačuvaš iskušenja u vjeri, Molimo te da Dunjaluk ne učiniš našom najvećom brigom i težnjom. Molimo te da nas sačuvaš lošeg završetka na Dunjalku i Ahiretu. Gospodaru naš, molimo te da večeras, a i na svakom drugom skupu, ne ostaviš ni jednog grijeha da nam ne oprostiš taj grijeh. Molimo te da ne ostaviš među nama bolesnog, a da ga ne izliječiš. Molimo te da ne ostaviš među nama nikoga iskušanog, a da mu ne pomogneš. Ne ostavi, gospodaru naš, nikoga na stramputici, a da ga ne uputiš. I ne ostavi nikoga umrlog, a da mu se ne smiluješ. Molimo te da svakog onog koji naređuje na dobro i odvraća od zla, postojanim i sigurnim učiniš. Molimo te, gospodaru naš, da nas učiniš od onih koji žude za tobom pa da nam naše žudnje ispuniš. Molimo te da nas učiniš od onih koji samo odozivaju tebe i ti im se odazivaš. Molimo te, gospodaru naš, da nas učiniš od onih koji se oslanjaju samo na tebe i ti si im dovoljan. Molimo te da nas učiniš od onih koji pomoć, podršku i pobjedu traže samo od tebe, pa im ti pružaš svoju pomoć. Molimo te, gospodaru naš, Da nas učiniš od onih koji traže tvoju blizinu pa da nas ako Bog da i postaviš u svoju blizinu. Molimo te da nas učiniš od onih koji ustrajavaju u traženju tvoga oprosta pa im ti oprastaš. Allahu gospodaru naš, utječemo ti se od oka koje ne plače, od duše koja se ne može zasititi i utječemo ti se od dove koja se ne sluša i ne prima. Draga moja, braćo, plemente i cilne sestre, uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu nastavljamo sa spominjanjem hadisa koji govore o braku i bračnim pitanjima iz vrijednog dijela Bologul Maram Min Adilletil Ahkam istaknutog učenjaka Ibnu Hajara El Asqalanija. U našem prethodnom predavanju Spomenuli smo dva hadisa. Hadis Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'alan i hadis Enesa ibn Malika. U prvom hadisu ibn Mas'uda Allahu poslanik a.s. postiče sve one koji su u mogućnosti da se ožene i ispunjavaju svoje bračne obaveze da se žene, a oni koji to nisu u mogućnosti Njem ma Allahu poslanika alejhi salatu selam preporučuje da poste to će im umaniti njihove strasti. A u drugom hadisu Enesa ibn Malika radijallahu ta'alaan pojašnjava se pravac manhaj praksa Allahov poslanika alejhi salatu selam po pitanju braka. Pa je autor Ibn Hajar al-Sqalani rahimahullahu ta'ala spomenuo kraj tog hadisa Anasa ibn Malika u kojem se spominje da je Allahov poslanik a.s. rekao, i ja se ženim ženama, pa ko se okrene od moga sunneta, od moga života, od moje prakse, on nije od mene. Dakle, u ta dva hadisa, kao što sada možemo zaključiti, a to smo zaključili na prošlom predavanju, nalazimo podsticaj na ženitbu. Allahov poslanik alejsallatu ve selam u oba ta dva hadisa dakle podstiče na ženitbu. treći hadis autor rahimehullahutaala navodi ga pa kaže wa anhu radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alejhi ve ala alihi ve sellema ya'muru bil baati wa yanha anit tabattuli Zavojul wadudul walud inni mukatherum bikumul anbiya yawmul qiyamah Također se od njega prenosi od koga dakle od Enesa ibn Malika prethodni hadis je bio od Enesa ibn Malika Pa od Said ibn Malika radijallahu ta'ala prenosi se da je rekao da je rekao Enes Allahu poslaniku alihi salatu veselam selam naređivao nam je brak a strogo zabranjavao tebtul odnosno celibat, jeli bezbračni život. I govorio je, ženite rodkinje, one koje mnogo rađaju i one koje su vam mile i drage, jer ću se ja vašom brojnošću ponositi pred vjerovjesnicima na sudnjem danu. Hadis bilježe imami Ahmed ibn Hibban, Ebu Davudz, Imam Nesai i mnogi drugi i šeha Albani Rahimehullahu Teala ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim u svome vrijednom djelu Irvavlu Galila pod brojem 1784. Dakle, ovaj hadis Enesa ibn Malika radijallahu teala ta također govori o propisanosti braka. Podstiče na njega, a osuđuje tebetul udaljavanje od žena bezbračni život, osuđuje. Zatim hadis ukazuje na preporučenost ženitbe s kakvim ženama? Sa ženama koje mnogo rađaju i koje su drage, mile, ljubke, jer je očekivati da sa takvim ženama postigne se veliko potomstvo. A tim velikim potomstvom Allaho poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa alihi wa salame ponosit se pred drugim vjerovjesnicima na sudnjem danu. Dakle, ovdje u hadisu spominje se tebetul, tebetul i zabranjuje se tebetul. Tebetul je, dakle, ostavljanje ženitbe radi posvećivanja ibadetu. A o tome je, dakle, bilo prošli puta riječi. Je li bolje se posveti ibadetu ili stupiti u brak? Dakle, tebetul jeste ostavljanje ženitbe radi većeg posvećivanja ibadetu. Pa se tako kaže za Merjemu i Fatimu, a.s.w., Kaže se Merjema el-Betul i Fatima el-Betul. Zbog čega? Zbog toga što su se one odvojile. Što su se one razlikovale od ostalih žena svoga vremena. Po vjeri, po dobroti i žudnji za ahiretom. Pa Imam Taberi, rahimahullahu teala, ta u svome tefsiru kaže Tebetul jeste ostavljanje dunjalučkih slasti i strasti radi posvećivanja ibadetu. Pa je za Merjemu rečeno Merjema el-Betul el-Betul radi njenog posvećivanja, hizmetu, Allaho je vjeri. Veliki islamski učenjak Al-Karafi, rahimahullahu teala, rekao je, Fatima je nazvana El-Betul zato što se ograničila samo na Aliju, radi Allaho teala, kada je u pitanju brak. Nije htjela da se uda ni za koga drugog. U hadisu stoji također ženite rodkinje, one žene koje mnogo rađaju. Ukoliko žena nije bila udavana, Dakle, ženite se sa djevojkom. Takva žena nije bila udavana. Kako da saznate za ovo svojstvo, da li ona mnogo rađa ili ne, može se saznati preko žena iz njene bliže rodbine, to jest njene majke, njene, njeni sestara i slično Da li one, dakle, kod sebe imaju ovo svojstvo. Pa iz ovog hadisa Enesa ibn Malika radijallahu talan možemo izvući sledeće koristi. U ovom hadisu se spominje da je Allahov poslanik wasalam, naređivao brak. Kaže Anas ibn Malik, Allahov poslanik wasalam, naređivao nam je brak. Također u hadisu se spominje zabrana tebetula, bezbračnog života, celibata. Zašto? Prije svega jer je to suprotno sunnetu Allahovog poslanika wasalam, i sunnetu svih vjerovjesnika. A također celibat, taj bezbračni život, bila je praksa kršćana. kršćana, a nama je naređeno da se razlikujemo od njih. Pa zbog toga također nije nam dozvoljeno da živimo u takvom životu, dakle bezbračnom životu. U hadisu je podsticaj da se ženimo ženama koje mnogo rađaju. Kako bi se islamski ummet povećao, Kako bi imao ko stati licem u lice s neprijateljem Allahove vjere, kako bi muslimani bili brojniji i bili gornji na Dunjaluku i sl. Također iz hadisa zaključujemo vjera Islama, ova naša vjera jeste vjera rada, stalnog kretanja, međusobnog obhođenja, komuniciranja. Nije vjera izdvajanja, udaljavanja od svakodnevnih životnih aktivnosti, Ali isto tako vjera, islam je vjera koja daje prednost dijelima ahireta nad dijelima dunjaluka, naprotiv dijela na dunjaluku koriste se za širenje i uzdizanje islama. Zatim sljedeći hadis kojeg autor Ibn Hajar al-Skalani spominje u knjizi o braku, jeste hadis Ebu Hureyre, pa kaže... عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال تنكح المراه لاربع لما لها ولي حسبها و لجمالها بذات الدين تربت يداك برنسي سودهو هريره رضي الله تعالى عن ده ويروي عنك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم راكوا žena se ženi zbog četiri stvari zbog imetka zbog porijekla ljepote i vjere žena se ženi zbog četiri stvari zbog imetka zbog porijekla zbog ljepote i zbog vjere pa oženi vjernicu pa oženi vjernicu allah ti dao svakog bereketa s njom Hadis je mutefakun aleih, dakle, bilježe ga Bukharija i Muslim i mnogi drugi muhadisi, islamski učinjaci, tako, dakle, da nema nimalo sumnje u vjerodostajnost ovog hadisa. Prenosilac ovog hadisa jeste Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, plemeniti ashab Allahog poslanika, alaihi salatu vasalam. Oko imena Ebu Hureyre islamski učinjac se razilazi. Međutim, ime koje kod većine učenjaka prihvaćeno za Ebu Hureyru, jeste Abdurrahman ibn Sahra. Ibn Hibban u svome dijelu Esiqat kaže da je Ebu Hureyre, radijallahu talan, ta prvi imao ovaj nadimak, Ebu Hureyre. Dobio ga je, kako kaže Ibn Hibban, ili od Allahovog poslanika, wasalam, ili od Omera, radijallahu talan. Ta Rođen je 31 godinu nakon godine slona. Islam je primio sedme godine po hijri i od tada, pune četiri godine, družio se s Allahovim poslanikom, alihi salatu vesalam. Najviše od svih ashaba, zbog čega najviše je prenosi hadisa. Pa kažu islamski učenjaci koji se bave hadisom i terminologijom hadisa i slično, se pouzano zna da je Ebu Hureyre radijallahu talan prenio od Allahovog poslanika alihi salatu veselam 5.374 hadisa. Od toga, od ovog broja, 5.374 hadisa u dva hadisa Sahiha dakle, kod Bukhari i muslima nalazi se 609 hadisa na isti način zabilježeni. Dakle, ono što mi kažemo mutafakun alih. Pored Ibnu Abbasa i Ibnu Omera, radijallahu anhum, Ebu Hurere bio i medinski muftija. Bio je muftija u Medini. Upravu nad Medinom preuzeo je za vrijeme Muavije, a ostavio za vrijeme Merovana. Ikrime, rahimehullahu ta'ala, spominje da je Ebu Hurere, radijallahu anh, znao o jednom danu izgovoriti dvanaest hiljada puta, subhanallah. Znao je u jednom danu izgovoriti dvanaest hiljada puta, subhanallah. Govorio bi tesbih, činim Allahu onoliko koliko vrijedi moja krvarina. Također bi govorio Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, nešetu jetimen, vahađartu miskinen, vakuntu eđiren. Odrastao sam kao jetim, hijđru sam učinio kao miskin, nevoljnik, i bio sam sluga. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعْلَ الدِّينَ قَوَامًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا Pa neka je hvala Allahu koji je Islam učinio jedinom vjerom pravom, a Ebu Hureiru imamom. Ebu Hureira radijallahu ta'ala utjecao se Allahu od nifaka, lice od velikih griha, pa bi ga drugi upitali, oni koji bi ga čuli da se Ebu Hureira radijallahu ta'ala utječe od lice mjerstva, utječe se Allahu subhanahu wa ta'la od lice mjerstva, pitali bi ga, zar tako doviš, a ti si ashab Allahovog poslanika alihi salatu ve selam, ti si na dobru, a on bi im odgovarao, teško li se vama, sve dok je iblis živ, ja nisam siguran. Klanjao je dženazu Ajše radijallahu ta'lanha, jer je Ajša radijallahu ta'lanha, majka vjernika, naša majka, presela 57. godine po hijđeri. Klanjao je dženazu, A on, Ebu Hureyre radijallahu talan, ta preselio je 59. godine po hijri u Medini i ukopani u Bekiji. Prenosi se da je na samrti govorio Allahumme inni uhibbu liqaaeke fe ahbib liqaaeke. Gospodaru moj, doista ja volim susret s tobom, priželjkujem susret s tobom, pa zavoli i ti susret sa mnom. Ovaj hadis kojeg prenosi Ebu Hurere, radijallahu ta'ala, pojašnjava nam čemu mnogi ljudi, čemu većina ljudi na Dunjalku daje prednost prilikom izbora bračnog druga. I pojašnjava ovaj hadis čemu bi trebao vjernik dati prednost. Odnosno u hadisu je podsticaj da se za suprugu odabire ona žena koja je dobre vjere. A dakle, koristi iz ovoga hadisa. Dakle, Allahov poslanik, ali ih i samo sam ovom hadisu o Buhreire, kojeg prenosi je Buhreire, pojašnjava da se na ku muškarci žene ženama zbog jedne od četiri stvari. Zbog jednog od četiri razloga. Postiče ih na ženitbu, Dakle, jedan od tih razloga na ženitbu sa određenom ženom. I ako promotrite dobro spomenute razloge, možemo zaključiti da su spomenuti redoslijedom upravo onako kako i koliko im ljudi posvećuju pažnje. im metak na prvom mjestu, zatim porijeklo, položaj, ugled, ljepota i vjera na kraju. Tako je kod većine ljudi. Dakle, u hadisu je došlo, žena se ženi zbog četiri stvari, lima, liha, odmah na prvom mjestu, zbog imetka, zbog njenog imetka. Pa se žene žene zbog njihova imetka, ukoliko su bogate, međutim, taj imetak vrlo često naudi i muškarcu i ženi, i suprugu i suprozi, jer se žena zna uzoholiti izdići nad mužem znamo prigovoriti a sve to utiče na bračni život i loše odnose među supružnicama zatim u hadisu stoji li hasbiha žena se ženi zbog njihova porijekla odnosno ugleda položaja haseb e misli se samo dakle na porijeklo dakle žene se ženi zbog porijekla ili zbog ugleda položaja među drugim ljudima njenog ugleda ili ugleda njene porodice A ovo također zna utjecati na odnose supružnika. Može vrlo lahko utjecati na odnose supružnika ukoliko se žena svojim ugledom bude izdizala iznad svoga supruga. Prigovarala mu, hvalisala se, hvalisala svoje porijeklo, a njegovo porijeklo, njegov ugled, položaj među ljudima omaložavala. Zatim, liđe liha Žene se žene zbog njihove ljepote. A također svjesni smo i sjedoci da ljepota ne bude li usmjerena kako i kome treba može vrlo lahko biti razlog loših odnosa među suprožnicima. Kada se žena umisli, kada bude zadivljena sobom, svojom ljepotom pa je želi pokazati cijelom svijetu, a ne samo svome mužu. Nema sumnje da takav brak ne može dugo opstati. Naravno, jel'i ukoliko je muž ljubomoran. I na kraju lidiniha. I žena se ženi zbog njene vjeri. Njene bogobojaznosti i privrženosti vjeri. Ovaj razlog spomenut je zadnji. Jer kod većine ljudi vjera je na zadnjem mjestu. Kod većine ljudi vjera je na zadnjem mjestu. Međutim, Allaho poslanik alaihi salatu wasalam pojašnjava da vijedniku vjera treba biti glavni, ključni, preovladavajući razlog ženitbe s određenom ženom. Zašto vjera? Zato što i metka nestaje, položaja ugleda nestaje, ljepote nestaje dok din, islam ostaje do kabura do sudnjeg dana. Zašto vjera? Zato što ukoliko buduća supruga bude vjernica, bude bogobojazna, a bude pri sebi imala i ostale spomenute osobine. Bude lijepa, potjecala iz ugledne porodice, imala i metka, takva supruga će znati šta će uraditi sa svojim i kada stupi u brak. Znaće kako će čuvati svoje porijeklo, ali i porijeklo jugled položaj svoga muža. Hoće se hvalisati takva koja je odgojena u islamu svojim porijeklom, a tuđe je porijeklom za sigurno ne. Zato što ju je njena vjera. Islam podučila da je to osobina pagana. Takva supruga znaće kako, koliko i kome sve može pokazati svoju ljepotu. Jer ju je vjera podučila ko su joj mahremi, ako nisu. Šta može otkriti pred mahremom od svoga tijela, a šta ne? Šta može otkriti? pred drugim ženama, od svoga tijela, šta pred djecom i sl. U hadisu je podsticaj da se inače za prijatelje odabiru dobre osobe, osobe lijepog odgaja, morala, karaktera, kako bismo se kako bismo se ugledali na njih, njihov odgoj okoristili njima. Pa ukoliko predpostavljamo da ćemo s takvim osobama duže se družiti, kakav je slučaj s bračnim drugom, tada posebno moramo povesti računa o spomenutim osobinama. Brojni su kuranski hadijski tekstovi koji ukazuju na propisanost odabira dobrog korisnog prijatelja. Pa tako, Allah subhanahu wa ta'ala spominje kazivanja o Musavu salam i Hidru. Pa Musa u tom kazivanju je kaže hel at tebika ala an tuallimani mimma 'allimta rujda Mogu li te slijediti, pratiti, biti uz tebe, družiti se s tobom kako bi me podučio o dobru kojem si ti podučen. Allah subhanahu wa ta'ala obraćajući se svome vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alayhi wa alihi wa selleme kaže Wasbir وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِلْغَدَاتِ وَلَعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَةِ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ لَحَيَاتِ الدُّنْيَا i budi u zone koji dozivaju svoga gospodara i jutrom i večeri, želeći njegovo lice i ne okreći se od njih iz želje za ukrasima na ovom svijetu. Poznat nam je dobro hadis Ebu Musale Šarija radijallahu talan. Ta kod Buharije i muslima, u kojem Allahov poslanik alaihi salatu vasalam kaže primjer dobrog i lošeg prijatelja ili dobrog i lošeg sabesjednika je poput primjera onog koji nosi miris i onoga koji rasplinjuje vatru, dakle kovača. Pa onaj koji nosi miris i prodaje miris, prodavač mirisa, Ili će ti poklonuti miris, ili će ti prodati miris, ili ćete te barem namirisati njime. Osjetit ćeš lijep miris. Takav je primjer dobrog prijatelja. Dok onaj koji rasplinjuje vatru, odnosno kovač, koji priprema je li sebi vatru, ili će ti progoriti tvoju odjeću, ili ćeš od njega osjetiti neugodan miris. Takav je primjer dobrog i lošeg prijatelja, sabesjednika, Pa gledajmo da odabiremo uvijek dobre prijatelje da bismo se ugledali na njih i odgajali njihovim odgojem. U ovom hadisu Ebu Horere radijallahu ta'alan također postica je vijedniku da gleda u svoju budućnost, da ne bude kratkovidan, da ne želi samo da ostvari trenutni cilj i gotovo, to jest da ima lijepu bogatu uglednu ženu koja možda neće čuvati svoju čas. Neće čuvati mužev ugled, mužev u kuću, njegovi metak. Ne. Vjernik treba da gleda u svoju budućnost, da se ženi ženom, koja će čuvati i svoju i njegovu čast, i svoj i njegov obraz, brinuti se o njegovoj kući i metku u njegovoj odsutnosti, odgajati njegovu djecu plemenitom moralu, ahlaku i sl. Slično. U ovom hadisu je također podsticaj vjerniku da ne dozvoli da mu drugi ljudi budu uzor. Većina današnjih ljudi da mu budu uzor. Oni njihovi običaj, njihovi prohtjevi. Već da mu bude uzor i vodič vjera. U ovom hadisu Allaho poslanik alihi salatu vesalam spomenuje tri vrste ljudi, dakle većinu ljudi koji griješe koji griješe u načinu odabira svoje supruge i je manjinu, je jednog ili jednu vrstu ljudi koji na pravi način odabiru budućeg bračnog druga. Ovim hadisom ne zabranjuje se čovjeku da traži bogatu, uglednu ili je po ženu. Uz vjeru, nikako, nikako već hadisom zabranjuje čovjeku da da prednost nekoj od tri spomenute osobine nad vjerom prilikom odabira supruge. Kada čovjek odabere za svoju suprugu bogobojaznu vjernicu u Allaha subhanahu wa ta'ala nema smetnje dakle, da traži i ostale osobine. Prenosi se da je neki čovjek došao Hasanu al Basriju rahimehullahu ta'ala i rekao mu, ja imam kćerku koju mnogo volim. Mnogi su je prosili. Dolazilo je mnogo prosaca. Jeli? Pa me posavjetuju za koga da dam svoju kćerku. Pa je Hasan rahimehullahu ta'ala rekao, udaj je za čovjeka koji se boji Allaha subhanahu ta'ala. Svoju kćerku daj, za bogobojaznog vjernika, za onoga koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ukoliko je zavoli u braku, ukoliko je zavoli, plemenito će postupati prema njoj. Najljepše će postupati prema njoj, dok je ne zavoli, zasigurno joj neće činiti nasilje. Ako je ne zavoli u braku, neće sigurno biti zulumčar prema njoj, neći, neće joj činiti nasilje. Zatim, ثلاثة حديث قوية قمينو عوطر ابن حجر الاسقلان رحمه الله تعالى او كنزي أبراك كاشه وعنه رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير Odebu Hureyre radijallahu talan se također prenosi da bi Allahov poslanik alihi salatu islam kada bi dovio čovjeku koji se oženio, čestitao mu, govorio bi, rekao bi u dovi Allah ti blagoslovio ono što imaš, dao blagoslov tebi i tvojoj supruzi i sjedinio vas obadvoje u dobro Dakle, hadis bilježe mnogi islamski učenjaci poput Ahmeda, Ebu Daouda, Termizije, Nesaje, u svome dijelu Amalul Javnil Vallejle, Ibnu Mađe, Dari Mubejhaq, Ibnu Abisebe i mnogi drugi. Vjerodostanjim su ovaj hadith ocijenili Ibnu Khuzeyma, Ibnu Hibban, Hakim i s njim se složio Imam Zehebi, Ibnu Daqiq Alid i Sheikh Albani, Rahimahullahu Teala, u svome lijepom dijelu Adabu Zeffaf i također, jel, jeli, Jedan islamski učenjak, Abdullah el-Bessam, rahimahullahu ta'ala, on je ovaj hadis ocijenio dobri. Hadis, kao što vidimo, govori o dovi Allahovog poslanika, salatu vesalam, koju bi on učio nekome od svojih ashaba kada bi se on oženio. Dakle, hadis govori o dovi. Koju dovu da proučimo nekome od svoje mraće kada se oženi, kada stupe u brak? koristi iz ovoga hadisa, bitne za nas. Dakle, brak je jedno od velikih životnih pitanja. Događaja koji do život čovjeka uveliko mijenjaju. Dovode ga u novu za njega nepoznatu situaciju. Zbog svega toga, čovjek koji stupi u brak, oženi se potrebanje svojih prijatelja. potrebanje njihovih iskrenih savjeta i dova. Brak, kao što je poznato, može da predstavlja čovjeku jednu od najvećih sreća na dunjaluku, a iso tako može da mu bude najteža i najpogubnija stvar u životu. Može mu biti najveća potpora brak. Brak mu može biti najveća potpora u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala nakon Allahove postojanosti jeli, i podrške. Ali isto tako obračni problemi jesu ti koji čovjeka znaju ponajviše zaokupirati od Allaha subhanahu wa ta'ala. S je čovjek i tekako onaj koji stupi u brak potreban savjeta i dova. Zbog svega toga je Allahu poslanik alaihi salatu vasalam kada bi se neko od njegovih ashaba oženio, bodrio bi ga ovom dovom u kojoj je dovio Allaha subhanahu wa ta'ala da podari njegovom ashabu bereketa, njegovoj supruzi da podari bereketa, da im da svako dobro u braku, da im da sloge lijepog beritjetnog života. U predislamskom dobu, u džahilijetu, ljudi, kada bi se neko između njihoženio, čestitali bi mu brak. Željeli bi mu tom prilikom slogu u braku i porod, potomstvo. Pa je taj običaj Allaho poslanika alihi salatu oslam zamijenio do ovom. Zamijenio do ovom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovdje, dakle, u hadisu je došlo وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرُ I Allah vas spojio, ujedinio, vas dvoje u dobru. Hajr, dobro. Pod ovom riječi u hadisu misli se na svako dobro. Sve ono što čovjeka čini sretnim od sloge i lijepog života s bračnim drugom, od lijepog života u izobilju, bogatstvu, postizanju čestitog poroda i potomstva. Tako da je ova vjerovjesnikova, sallallahu alihi wa alihi vaselame, općenita dova. Ona obuhvata sve vrste dobra i ne bi trebali zamjenjivati ovu dovu nikakvim drugim riječima. Kada se neko od braće oženi, ne bi smo mu trebali čestitati brak i stupanje u brašne veze nekakvim drugim riječima zapostavljati postavljati dakle, ovu dovu poput riječi jeli Mubarak ili Mebruk ili drugih riječi i dova od nas samih smišljenih. Ovoj dovi trebamo dati prednost jer je ova dova općenita. Mi kakvu god dovu od sebe da sastavimo i da te riječi mu kažemo i tim riječima čestitamo mu brak i stupanje u brašne veze zasiguro neće biti općenita kao što je ova dova Allahovog poslanika a.s.v. općenita. U hadisu je posticaj svim muslimanima da dove jedni za druge, naročito kod određenih prilika i prigoda ili u teškim situacijama kada je potrebno donijeti velike odluke, jer je dova jako sredstvo za postizanje željenog kada se ispune jeli svakako potrebni uvjeti i nestanu određene prepreke. Što se tiče mladoženje, dakle ovo je dova koju bismo mi trebali proučiti mladoženje, ali tako? A što se tiče mladoženje, On će pravučiti Allahu subhanahu wa ta'la dovu. Allahuma inni as'aluke khayraha wa khayra ma džubileta alaih wa a'udzubike min šerriha wa šerri ma džubileta alaih. Allahu gospodaru moj, ja te molim za njeno dobro, dakle za dobro te žene i za ono zašto je dakle ona stvorena, za dobro za koje je ona stvorena i utječem ti se od njenog zla i zla za kojeg je ona stvorena. Zatim sljedeći hadis govori dakle o pojedinim adabima, propisima prilikom prosidbe ili prilikom samog sklapanja braka, pa budući dakle da je to zasebna tema, odvojena tema, da dakle ne miješamo sa ovim hadisima, staćemo ako Bog da ovdje, pa ćemo inshallahutaala nastaviti nastaviti na našem sljedećem druženju. Allaha subhanahu wa ta'ala, našeg gospodara, molimo da nam oprosti sve grijehe. Doista je on, djel le djelaluh, onaj koji mnogo prašta, koji volio opraštanje, pa ga molimo da oprosti svima nama. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i smiluje se našim majkama i našim očevima, kao što su i oni bili milostivi prema nama dok su nas odgajali. Gospodaru naš, molimo te da nas nastaniš u džennetu Firdevsu, da nas učvrstiš na dijelima koja vode do njega, do dženneta Firdevsa, a utječemo ti se od džehennemske vatre i svih dijela koja približavaju i vode u džehennem. Allahu, gospodaru naš, oslobodi nas, naše majke i očeve, naše porodce i naše potomstvo, našu braću i naše sestre, sve one koji nas vole radi tebe i koje mi volimo radi tebe. Gospodaru naš, molimo te da sve nas oslobodiš džehennemske vatre, Gospodaro naš primi ovo od nas. Doista si ti onaj koji sve čuje i sve zna. Oprosti nama i primi nam naše pokajanje. Doista si ti onaj koji prima pokajanje i koji je milostiv. Gospodaro naš čini nas da umremo kao muslimani. Tebi odani robovi, priključi nas najljepšem društvu, društvu vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih, a prelijepo su oni društvo. Alhamdulillah, rabbi lalemin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته